Gai bat jorratu behar dugurain segitako minutu hauetan eta zortzia bitartean. Gaixoaren autonomia eskubide eta TBRN legea badakizu ezta bidatu zuteratzo diputatuen Kongresuan gero senatura joateko. Legionek aldezaurriko aginduen dokumentua edo bizi testamendua babestuko du eta dokumentu horrek aukera esken dugu tratamendu jakin matzuri uko egiteko gaixotzen garenean. Hon informazioa jasodigurain edo jasoko digurain hane albizuk. Aldo Martínez, bioetikaen aditu den medikuarekin hitz egin dugu eta berak esana orain legeztatzera doazena egin egiten dela gaur egun eta beraz legegile eta politikoak errealitatearen atzetik doazela. Gaur egun ospitale guztietan egiten da e, agam, guk e, deitzen duguna eh terauk terapeutikoaren mugapena edo da, eta hori egunean egunero egiten da eta bueno ba nikun, egiten egin nahi dute orain eta ni beste dut ba bueno, dela egokia dela eta eta eta oso positiboa dela hori legeztatzea medikuei erakutsi izan beti garrantzitsuena bizitzari eustia zutela, baina medikuntzak ere bilakaera izan du. Gaur egun onartu egiten dugu bizitza oso oso guztiz garrantzitsua dela, eta e, funtsesko eskubide bat dela, eta zaindu behar dugun zerbait dela, baina batez ere, zaindu behar duguna paziente bakoitzaren interesak, desioak, borondateak, eta betetzen lagundu behar ditugula. Ez? Eta eta beraz, batzutan, paziente bakoitzaren interes hori betetzeak bizitza mantentzera behartzen gaitu eta gaitu, eta beste batzutan ba, hainbat tratamendu kentzera. Koldo Martínezek dokumentu hori baino garrantzitsuago ikusten du gaisuak medikuarekin izan dezaken deliberazio prozesua dokumentua egiten denetik gerora borondatea aldatu egin daitekelako. Gerta daiteke, ba, momentu batetan dokumentu hoietako dokumentu bat betetzea eta handik eskakiz, betera, bazuk e, dokumentu horretan aipatu duzuna aldatu e, E, aldatu izatea, ez? Baina, orduntze gertatzen da, dokumentuan agertzen dena da balore duena, edo zuk, momentu horretan, ez dakit, edo edo prozesu horren e, bitartean, zure medikoarekin hitz egin duzun e, gaiak du garrantzi gillen. Beraz, niri, home, legialdetik dokumentuaren oso garrantzitsua da, baina nik neuk e, garrantzi asko zaundiago bat ematen diot zure medikoarekiko deliberazio prozesu horri. Legionia katxak ere ikusten dizkio Martinez medikuak esate baterako dokumentuak balioa izan dezan notaritza aurrean edo bestela iru lekukoren aurrean egin behar da, eta hiru horietako bakarrak izan behar du lotura zuzena dokumentu egindunarekin hori akatsa iruditzen zaio. Neri, adibidez, bastakit, baleak aldetik agian gauza korrela izango dira, baina, horrela dira, baina, bastakit, um, nire amak... Normalena da, ba, nire arreba eta nirekin komentatzea, biok mediku gara, gainera, eta gure gurekin komentatzea eta gurekin egitea dibidez, ba, testu, e, testu edo dokumentu hauez. Eta, eta zergatik, zergatik pertsona irulekuko eta irulekuko hoietatik bat bakarrik zenitartekoa e, e, izan. Eta, bueno, nik uste dut badirela galsaniko bitxiak nire ustez, eh? aprobatu diren eta aprobatu behar den legi honetan, baina beno. Ba, hori, eh? lege gizonak eta lege makumeak, ba, beren beren ezagiet, lana betetzen dute eta, bueno, nik usteut ba, akats batzuk badituela legi honek. Legeak dio medikuak behartu daudela dokumentuan agertzena errespetatzera eta hau ere nasgarria gustendu Koldo Martinezek. Hobietako konbentzioa daitzen denak esaten du, eh, dokumentu agertzen diren aginduak kontutan hartuak izango direla e, Madrile noain onartuko den legean dio errespetatuak izango direla, baina horrek zer esan nahi du Hana, e, dokumentu horretan agertzen dena mm, dagoen bezela egin behar dela, onartu behar dela edo interpretadezak egula ba, bueno, ba, horre ne, zalantzak ba ditugu, eta nik uste dut ba, legea egiten adi direnak ba, ez dakit, beren neskuak nolabait garbitu egiten dituz dela, esan ez eginduetan agertzen dena Errespetatua izango da, baina horrek zer resan nahi du benetan. Dokumentuak gordetzeko erregistro zentral bat osatu nahi dute. Dokumentu hauek, orain aipatzen ari garen dokumentuak, teorikoki erregistro batetan egon beharko lukete. E, zergatik, beno, ba, ba, pentsazazue, ni donostian bizi naizela, donostian egiten dut nire dokumentu hau, nire aldeza horreko aginduak e, jasoko duen dokumentu hau, baina istripua, bastakit, ba, madrilien daukat. Baberaz, ordun medikua joa egin beharko luke registro horren gana, erregistro horretan zentralizatua den registro horretan ikusi edo begiratu, nik dokumenturik daukadan ala ez, eta du, bueno, nik uste du komplikatua dela. Hala ere, gogoan izan behar da, aldez aurreko agindu edo borondatearen dokumentua betetzea, oso zaila dela gaitz kronikore bat diagnostikatu arte eritasun kroniko bat jadanik dutenak. Asko zerrezago da, pertsona bientza dokumentu hau egitea. Eta diagnostiko kroniko eta eta tratamenduri gabeko eritasun bat eta daukazunean, baina bestela em, gizartean gaudenok ez dakit, olako eritasunik ez daukagula dakiu nok, edo, edo epa, oso zaila da. Pentsazazu, adibidez, iparra mediketan badan amazkitea, amabi urte lege, olako lege antzeko mantzeko lege bat onartu zutela, amabi bat urte, eta E, euneko bastakita marrak edo du eh, testamentu testamentu bitala edo eh, BTEA. Beraz oso zaila da, oso, oso, nik dut, bueno, ona dela baina zaila da egitea. Gaixoaren autonomia, eskubide eta BTEBaren legeak beraz, aldez aurreko borondatea idazteko dokumentua babestuko du.